Книга перша. Я вважаю, що кожну людину після її смерті можна хвалити без сорому, бо тоді відпадає всякий привід і всяка підозра в догоджанні. Тому я, не вагаючись, віддам хвалу нашому Козімо Ручелай, імені якого я ніколи не міг згадати без сліз, бо пізнав в ньому всі якості, які друг може вимагати від друзів, а батьківщина – від громадянина. Не знаю, чи дорожив він чимось настільки, не виключаючи й самого життя, щоб раду не віддати це своїм друзям. Не знаю такої справи, якої б він міг злякатися, бачачи в ній благо для вітчизни. Заявляю відкрито, що серед багатьох людей, з якими я був знайомий і спілкувався у справах, я не зустрічав людини, душа якої була б більш відкритою всьому великому і прекрасному. В останні хвилини життя він сумував з друзями про те, що йому судилося померти в ліжку молодим і невідомим, і що не виповнилося його бажання принести всім справжню користь. Він знав, що про нього можна буде сказати тільки одне – помер вірний друг. Однак, хоча справи його залишилися незавершеними, ми та інші, хто знав його добре, всі можемо свідчити про високі його якості. Дійсно, доля не була до нього настільки ворожою і не завадила йому залишити після себе деякі тендітні пам'ятки його блискучого розуму. Такими є деякі його твори і любовні вірші, в яких він, хоча і не був закоханий, вправлявся в молоді роки, щоб не витрачати часу даремно в очікуванні поки доля направить його дух до думок більш піднесених. віршіці ясно показують, як щасливо висловлював він свої думки і яких вершин він міг би досягти в поезії, якби повністю присвятив себе їй. Тепер, коли доля забрала в мене такого друга, мені залишилася, як здається, єдина розрада радісно про нього згадувати і повторювати його влучні слова або глибокодумні міркування. Саме живий спогад – це бесіда його у себе в саду з сеньором Фабріціо Колонною, під час якої названий сеньор докладно говорив про війну, здебільшого відповідаючи на гострі і продумані питання Козімо. Я з кількома спільними друзями був присутній при розмові і вирішив відновити її в пам'яті, щоб при читанні друзі Козімо, учасники бесіди, жвавіше згадали про його таланти, а інші пошкодували про свою відсутність, і в той же час багато чому навчилися з глибокодумних слів одного з видатних людей нашого часу, корисному не тільки для війни, а й для цивільного життя. Фабріціо Колонна, повертаючись з Ломбардії, де довго із великою для себе славою бився за короля-католика Фердинанда II Арагонського, будучи проїздом у Флоренції, вирішив відпочити кілька днів у цьому місті, щоб відвідати його світлість герцога Джуліано Медічі і знову побачити деякого з раніше знайомих йому дворян. Козіму вважав за потрібне запросити його до себе в сади не стільки для того, щоб блиснути перед ним розкішшю, скільки для того, щоб скористатися можливістю довгої розмови з ним і навчитися у нього різних речей, про які можна дізнатися від такої людини. Бо йому трапилася нагода провести день в розмові про привабливі для його розуму предмети. Фабріціо з'явився на запрошення і був з пошаною прийнятий Козімо і його кращими друзями, серед яких знаходились заномі Бондельмонті, Монті, Батіста Дела Павла і Луїджі Аламанні. Всі молоді люди, близькі йому, пристрасно захоплені тим самим, що й він сам. Замовчую про їхні інші переваги, так як вони щодня і щогодини говорять самі за себе. Зазвичай ми часу і місця Фабріціо зустріли з найбільшою пошаною. Коли після блискучого банкету гості встали за столу, насолодившись благами свята, яким великі люди з їх розумом постійно спрямованим на предмети піднесені приділяють мало уваги, було ще рано і стояла сильна спека. Задля кращого досягнення своєї мети, Козімо, ніби намагаючись сховатися від духоти, повів гостей до найгустішої і тінистої частини свого саду. Коли усі розсілися, хто на траві, яка була тут особливо свіжою, хто на лавках у тіні величезних дерев, Фабріціо став хвалити красу місця і уважно розглядав дерева, але деяких він не знав, і тому йому важко було їх назвати. Помітивши це, Козімо сказав, «Деякі з цих дерев вам, можливо, не знайомі, але не дивуйтеся, оскільки серед них є такі, які більше цінувалися древніми, а тепер маловідомі». Потім він озвучив назви дерев і розповів про те, як багато попрацював над виведенням цих порід його дід Бернардо. «Я так і думав», – відповідав Фабріціо. «Це місце і праця вашого предка нагадують мені деяких князів королівства Неаполітанського, які теж з любов'ю розводили такі породи і насолоджувалися їх тінню». На цьому він перервав розмову і деякий час сидів у роздумах, а потім продовжував. «Якби я не боявся вас образити, я висловив би свій погляд». Не думаю, що можу вас образити, так як говорю до друзів, і хочу розмірковувати про речі, а не злословити. Нехай це не буде нікому образою. Але краще б люди намагалися зрівнятися з древніми в справах мужності і сили, а не в зніженості. У тому, що древні робили при світлі сонця, а не в тіні, і сприймали б у вдачі давнини те, що в ній було справжнє і прекрасне, а не помилкове і збочене. «Адже коли співгромадяни мої, римляни, стали вдаватися до подібних речей, вітчизна моя загинула». Козімо відповів на це. Але щоб уникнути неприємних постійних повторень слів «такий-то сказав», «такий-то відповів», я буду просто називати імена тих, хто говорить. Отже, Козімо сказав. «Козімо, ви почали розмову, яку я давно хотів, і я прошу вас говорити, не соромлячись». Як і я без сорому буду вас питати. Якщо в питаннях або відповідях буду кого-небудь захищати або засуджувати, це відбудеться не для того, щоб виправдовувати або звинувачувати, а для того, щоб почути від вас правду. Фабріцьо. А я із задоволенням скажу вам все, що знаю, у відповідь на ваші питання. А буде це вірно чи ні, судіть самі. «Питання ваші будуть мені лише приємними, адже я почерпну з них стільки ж, скільки ви з моїх відповідей». Мудрий запитувач часто змушує співрозмовника багато про що подумати і відкриває йому такі речі, про які він без цих запитань ніколи б нічого не дізнався. Козімо, я хочу повернутися до того, про що ви говорили раніше – а саме, що мій дід і ваші предки вчинили б мудріше, якби наслідували древніх в справах мужніх, а не в зніженості. Мені хотілося б виправдати мого діда, надавши вам змогу захищати ваших предків. Не думаю, щоб в його часи знайшлася людина, яка б так ненавиділа зниженість, як він, і так любив суворе життя, яке ви вихваляєте». Проте він усвідомлював, що ні він сам, ні діти його цим життям жити не можуть, бо він народився в тому розбещеному столітті, коли людина, яка не бажає підкорятися загальним правилам, стала би для всіх і кожного предметом осуду і зневаги. Адже якби людина, подібно до Діогена, влітку під палючим сонцем лежала б голою на піску, а взимку в саму холоднечу валялася б на снігу, її вважали б божевільною. Якби в наш час хто-небудь, подібно до спартанців, виховував своїх дітей в селі, змушував би їх спати просто неба, ходити босими, з непокритою головою і купатися в крижаній воді, щоб привчити їх до болю і відучити від надмірної любові до життя і страху смерті, він був би смішним, і його сприймали б швидше за дикого звіра, ніж за людину». Якби серед нас з'явилася б людина, яка харчується овочами і зневажає золото, подібно до Фабріціо, її мало хто вихваляв би, але ніхто не став би її послідовником. Так і дід мій злякався моралі, відступив від древніх зразків і наслідував їх в тих речах, де він міг це робити, звертаючи на себе менше уваги. Фабріцію. У цій частині ви захистили його блискуче, і, звичайно, ви маєте рацію. Проте я говорив не стільки про це суворе життя, скільки про інші порядки, більш м'які і більш відповідні до звичок наших днів, і мені здається, що людині, яка належить до числа перших громадян міста, було б неважко їх встановити. Як завжди, я ніяк не можу відмовитися від прикладу моїх римлян. Якщо вдивитися в їх спосіб життя і влад цієї республіки, ми знайдемо там багато такого, що було б неможливо відновити в громадянському суспільстві, в якому ще вціліло щось хороше. Козімо, що ж схоже на стародавні звичаї ви хотіли б увести? Фабріціо Віддати шану і нагороджувати доблесть, не зневажати бідність, поважати порядок і лад військової дисципліни, змусити громадян любити один одного, не утворювати партій, менше дорожити особистими вигодами, ніж суспільною користю, і багато іншого, що цілком поєднується з духом нашого часу. Все це неважко сприйняти, якщо тільки ретельно обміркувати і застосувати вірний засіб, бо істина тут є такою очевидною, що вона може бути засвоєна звичайним розумом. Всякий, хто це зрозуміє, посадить дерева, під тінню яких можна відпочивати ще з більшим щастям і радістю, ніж в цьому саду. Козімо я жодним словом не хотів би заперечувати ваші слова, і надаю це тим, у кого може бути власне судження про такі речі. Звертаюся тепер до вас, як до обвинувача тих, хто не наслідує древніх у їхніх великих справах, і думаю, що таким шляхом я ближче підійду до мети нашої бесіди. Мені хотілося б дізнатися від вас, чому ви, з одного боку, мечете громи проти тих, хто не схожий на древніх, і разом з тим, самі в своїй сфері військової справи, в якій здобули настільки гучну славу, ніколи не зверталися до стародавніх звичаїв і навіть не запроваджували нічого, що хоча б приблизно нагадувало їх. Фабріціо Ви підійшли саме до того, чого я очікував, бо вся моя промова вимагала саме цього питання, і я нічого іншого не хотів. Мені, звичайно, було б легко виправдатися, але щоб зробити приємність вам і собі, благо час нам це дозволяє, я хочу поговорити на цю тему більш детально. Якщо люди хочуть щось зробити, вони передо мають з усією ретельністю підготуватися, щоб принагідно бути у всеозброєнні для досягнення наміченої ними мети». Коли приготування зроблені обережно, вони залишаються таємницею і нікого не можна звинуватити в недбалості, поки не з'явиться слушний момент для розкриття свого задуму. Якщо ж людина і тоді продовжує діяти, це означає, що вона або недостатньо підготувалася, або взагалі нічого не обдумала». Мені ж ніколи не довелося показувати, що я готуюся до відновлення древніх підвалин військової справи. І тому ні ви, ні хто-небудь інший не може звинувачувати мене в тому, що я цього не виконав. Думаю, що це достатньо захищає мене від вашого докору. Козімо. Звичайно, якби я був впевнений, що нагода вам не випала. Фабріціо. Я знаю, що ви можете сумніватися, чи була в мене оказія чи ні. Тому якщо вам завгодно терпляче мене вислухати, я хочу поговорити про те, які приготування потрібно попередньо зробити, яким має бути очікуваний привід, які перешкоди можуть зробити всі приготування марними і знищити саму можливість доброго випадку. Словом, я хочу пояснити, чому подібні заходи бувають водночас і нескінченно важкими, і нескінченно легкими, хоча це видається протиріччям. Козімо, більшого задоволення ви не можете дати ні мені, ні моїм друзям. Якщо вам не набридно говорити, ми, звичайно, не втомимося вас слухати. Промова ваша буде, як я сподіваюся, тривалою, і я, з вашого дозволу, хочу з одним проханням звернутися до моїх друзів. Всі ми просимо вашої поблажливості, якщо перервемо вас іноді яким-небудь, можливо, недоречним питанням. Фабріціо, ваші питання, Козімо, і питання цих юнаків мене тільки порадують». Адже я впевнений, що ваша молодість повинна породжувати у вас велику любов до військової справи І вселяти вам більшу довіру до моїх слів Люди похилого віку, з сивою головою і застиглою кров'ю Або ненавидять війну, або закостеніли в своїх помилках Бо вони вірять, що якщо живуть так погано, як тепер, то винні в цьому часи, а не занепад моралі тому задавайте мені питання вільно і не соромлячись. Мені це приємно тому, що я зможу трохи відпочити, і тому, що мені хотілося б не залишити у ваших головах навіть тіні сумніву. Почну з ваших слів, звернених до мене. А саме, що в своїй галузі, тобто у військовій справі, я не наслідував ніяких звичаїв стародавнього світу. Відповідаю, що війна – це такого роду ремесло, яким окремі люди чесно жити не можуть, і вона повинна бути справою лише республіки або королівства. Держави, якщо тільки вони впорядковані, ніколи не дозволять будь-якому громадянину або підданому займатися війною як ремеслом, і жодна гідна людина ніколи не зробить своїм ремеслом війну ніколи не вважатимуть гідною людину, яка обрала собі заняття, що може приносити їй вигоду, якщо вона перетвориться на хижака, обманщика і насильника, і розвине в собі якості, які обов'язково перетворять її на погану. Люди, великі або нікчемні, для яких війна – ремесло, можуть бути тільки поганими, оскільки це ремесло в мирний час прогодувати їх не може. Тому вони змушені або прагнути до того, щоб миру не було, або так нажитися під час війни, щоб вони могли бути ситі, коли настане мир. Ні та, ні інша думка не може зародитися в душі гідної людини. Адже якщо хотіти жити війною, Треба грабувати, насильничати, вбивати однаково друзів і ворогів, як те роблять такого типу солдати. Якщо не хотіти миру, треба вдаватися до обману, як обманюють воєначальники тих, кому вони служать, при тому з єдиною метою – продовжити війну. Якщо мир все-таки укладається, то ватажки, втративши платню і привільне життя, часто набирають з граю шукачів пригод і безсовісно грабують країну. Хіба ви не пам'ятаєте, що сталося в Італії, коли після закінчення війни залишилося багато солдатів без служби, і як вони, об'єднавшись в кілька великих загонів, які називалися «компанії», ниж порили по всій країні, обкладали даниною міста і розбійничали без найменшої перешкоди? Хіба ви не читали про карфагенських найманців, які після Першої понічної війни збунтувалися під проводом Матона і Спендіона, самочинно обраних ними в начальники, і повели проти карфагенян війну, яка стала для них більш небезпечною, ніж війна з римлянами? За часів батьків наших Франческо Сфорца не тільки обдурив міланців, у яких він був на службі, але відняв у них свободу і став їхнім князем і вчинив так тільки для того, щоб мати можливість жити в розкошах після укладення миру. Так діяли і всі інші італійські солдати, для яких війна була окремим ремеслом. І якщо, незважаючи на своє віроломство, вони не стали герцогами Мілана, то тим гірше, тому що такого успіху вони не домоглися, а їхні злочини були меншими. Сфорца... Батько Франческо, який служив королеві Джованні, змусив їх здатися на милість короля Арагона, тому що абсолютно несподівано її покинув, і вона залишилася беззбройною серед оточуючих ворогів. А зробив він це через користолюбство або через бажання відібрати в неї престол. Братчо тимито засобами намагався заволодіти неаполітанським королівством і перешкодили йому тільки поразка і його смерть під Аквілою. Єдина причина подібних неподобств – це існування людей, для яких військова справа була тільки їхнім приватним ремеслом. Слова мої підтверджує ваше ж прислів'я – війна родить злодіїв, а світ їх вішає. Адже іншої справи ці люди не знають. Існувати своїм ремеслом вони не можуть. Сміливості й таланту, щоб об'єднатися і перетворити зло на благородну справу, у них немає. Тож вони мимоволі стають грабіжниками з великої дороги, і правосуддя змушене їх винищувати. Козімо Слова ваші майже знищили в моїх очах військове звання, яке здавалося мені найпрекраснішим і почесним. Якщо ви не поясните це докладно, я залишуся незадоволеним, бо якщо все йде так, як ви говорите, то я не знаю, звідки ж береться слава Цезаря, Помпея, Сципіона, Марцела і безлічі римських полководців, яких поголос звеличує як богів. Фабріціо я ще далеко не скінчив, оскільки збирався говорити про дві речі. По-перше, про те, що гідна людина не може обрати собі військову справу тільки як ремесло. По-друге, про те, що жодна упорядкована держава чи то республіка або королівство ніколи не дозволить своїм підданим фізичним або юридичним особам перетворити в ремесло таку справу як війна. По-перше, я сказав уже все, що міг. Залишається сказати про друге. І тут я маю намір відповісти на ваше останнє питання. Я стверджую, що популярність Помпея, Цезаря і майже всіх римських полководців після Третьої понічної війни пояснюється їх хоробрістю, а не цивільними чеснотами. Ті ж, хто жив до них, прославилися немов вояки і як гідні люди – Відбувається це через те, що вони не робили собі з війни ремесла, тоді як для тих, кого я назвав раніше, війна була саме ремеслом. Поки трималася чистота республіканських звичаїв, жодний громадянин, навіть найбільш гордий патрицій, і не думав про те, щоб, спираючись на військову силу, в мирний час нехтувати законами, грабувати провінції, захоплювати владу і тиранствувати над вітчизною. З іншого боку, навіть найтемнішому плебею не спадало на думку порушувати клятву воїна, примикати до приватних осіб, зневажати сенат або допомагати встановленню тиранії заради того, щоб годуватися повсякчас військовим ремеслом. Воєначальники задовольнялися тріумфом і з радістю поверталися до приватного життя – Солдати складали зброю охочіше, ніж бралися за неї, і кожен повертався до своєї роботи, обраної як справу життя. Ніхто і ніколи не сподівався жити награбованою здобиччю і військовим ремеслом. Великий і повчайний приклад залишив Атілі Регул. Він очолював військо в Африці і коли карфагеняни були майже переможені, Регул просив у Сенату дозволу повернутися додому, щоб обробляти свої землі, запущені його ж працівниками. Ясно як день, що якби він займався військовою справою як ремеслом і хотів нажитися цим шляхом, він, господар стількох провінцій, не просив би дозволу повернутися додому і стерегти свої поля. Кожен день намісництва приносив би йому набагато більше, ніж вартувало все його майно. Але громадяниці були істинно гідними людьми, які не робили з війни ремесла і не бажали собі від неї нічого, крім роботи, небезпеки і слави. Тому, піднявшись на вищі її щаблі, вони з радістю поверталися до свого дому і жили своєю працею. Так поводилися найпростіші люди і звичайні солдати. Це видно з того, що кожен з них розлучався з військовою службою без жалю. Залишаючи військо, він, однак, завжди готовий був повернутися в стрій, і разом з тим під час військової служби з радістю думав про звільнення від неї. Підтверджень цьому багато. Ви ж знаєте, що одним з головних привілеїв, який римський народ міг надати своєму громадянину, була свобода служити у війську тільки за власною волею, а не з примусу. Поки міцними були підвалини стародавнього Риму, тобто до часів Гаракхів, не було солдатів, для яких війна стала б ремеслом. А тому військо налічувало дуже мало негідних людей. І, якщо такі виявлялися, їх карали за всією суворістю закону. Тому будь-яка благоустроєна держава має ставити собі за мету зробити військову справу в мирний час тільки вправою, а під час війни – наслідком необхідності і джерелом слави. Ремеслом вона має бути тільки для держави, як це і було в Римі. Усякий, хто, займаючись військовою справою, має на увазі сторонню мету, тим самим демонструє себе поганим громадянином, а держава, побудована на інших засадах, не може вважатися благоустроєною. Козімо я цілком задоволений всім, що ви сказали досі, і особливо вашим висновком. Для республік я вважаю його вірним, але не знаю, чи так це для королівству. Мені здається, що король швидше захоче оточити себе людьми, для яких війна – їхнє єдине ремесло. Фабріціо Благоустроєному королівству особливо належить уникати такого роду майстрів бо вони знищать короля і будуть тільки служити тиранії. Не спростовуйте мене прикладами сучасних королівств, тому що я не визнаю їх благоустроєними. У королівствах з хорошими установами у короля немає необмеженої влади, крім одного лише виключення – війська. Це єдина галузь, де необхідне швидке рішення, а отже єдина воля. У всьому іншому королі нічого не можуть робити без згоди ради, а радники завжди побоюватимуться, що поряд з королем з'являться люди, які під час миру хочуть війни, оскільки їм без неї не прожити. Однак я готовий бути поступливішим. Не стану шукати королівства цілком благоустроєного, а візьму королівство, схоже, на нині існуючі. В цьому випадку король так само має боятися людей, для яких війна є ремеслом. Він має боятися їх тому, що життєвою силою всякого війська без сумніву є піхота. І якщо король не вживає заходів для того, щоб піхотинці його війська після укладення миру охоче поверталися додому і знову ставали до своєї роботи, він неминуче загине». Найнебезпечніша піхота – це та, що складається з людей, які живуть війною ніби ремеслом. Бо ти змушений або вічно воювати, або вічно їм платити, або вічно боятися повалення з престолу. Завжди воювати неможливо, вічно платити не можна, мимоволі залишається жити в постійному страху. Поки в моїх римлянах ще жила мудрість і громадянська доблесть, вони… Як я вже говорив, ніколи не дозволяли своїм громадянам дивитися на військову справу як на ремесло, хоча могли платити скільки завгодно, бо весь час воювали. Римляни прагнули уникати небезпек безперервного перебування громадян у війську. Та оскільки часи змінювалися, вони стали поступово замінювати новими людьми тих, хто вже відслужив свій термін. Тож протягом 15 років легіон оновлювався повністю. Таким чином до війська набиралися люди в розквіті сил, тобто від 18 до 35-річного віку, коли ноги, руки і очі людини однаково сильні. Римляни чекали того, щоб ослабла фортеця воїнів і посилилася їхня хитрість, як це сталося пізніше за часів загального падіння моралі. Октавіан, а за ним Тиберій, вже думали більше про власну могутність, ніж про суспільне благо. Тому, щоб їм легше було панувати самим, вони почали роззброювати римський народ і тримали на кордонах імперії одні ті ж легіони. Однак їм здавалося, що для приборкання римського народу і сенату цього мало. І от з'являється нове військо, яке отримало назву «Преторіанців». Це військо завжди стояло біля самих стін Рима і було ніби фортецею, що височила над містом. Тоді почали охоче дозволяти солдатам цих військ перетворювати військову службу в ремесло, і наслідки цього позначилися негайно. Знахабнілі солдати стали загрозою Сенату і небезпекою для імператорів. Багато кого з них було вбито безсоромними претуріанцями, які зводили і скидали з престолу, кого їм було завгодно. Траплялося, що в один і той самий час з'являлося кілька імператорів, проголошених різними частинами військ. Такий порядок призвів насамперед до розподілу, а потім і до загибелі імперії. Тому, якщо король хоче безпеки, він повинен складати свої піхотні війська з таких людей, які при оголошенні війни йдуть на неї охоче з любов'ю до нього, а після укладення миру ще охочіше повертаються до своїх домівок. Він цього завжди досягне, якщо буде брати до війська солдат, які вміють готуватися не війною, а іншими ремеслами. Тому, коли настає мир, Король повинен подбати про те, щоб князі повернулися до справи управління своїми васалами, дворяни – до хазяйнування в своїх володіннях, піхотні солдати – до звичайних занять і взагалі домогтися того, щоб всі вони охоче бралися за зброю в ім'я миру, а не намагалися порушити мир в ім'я війни. Козімо «Ваше міркування видається мені дуже глибоким». Але я продовжую коливатися, оскільки ваші слова майже протилежні всьому, про що я думав досі. Я бачу навколо себе безліч сеньорів і дворян, яким знання військової справи дозволяє існувати під час миру, наприклад, таких як ви, які перебувають на службі у князів і міст. Я знаю також, що майже вся важка кінота... Продовжує отримувати свою платню, а піхота залишається на службі для охорони міст і фортець, тому мені здається, що під час миру кожному знайдеться місце. Фабріціо «Мені здається, ви навряд чи самі впевнені в тому, що будь-який солдат знайде собі місце в мирний час». Якби навіть не було інших доказів, можна було б задовольнитися, вказавши, що чисельність солдатів, які залишаються на службі в місцях, названих вами, дуже невелика. Хіба є хоч яка-небудь відповідність між кількістю піхоти, необхідної на війні, і кількістю її у час миру? Адже гарнізон мирного часу у фортецях і містах повинен бути принаймні подвоєний під час війни. Сюди варто додати велику кількість польових військ, які в мирний час розпускаються. Що стосується війська, яке охороняє уряд, то приклад папи Юлія II і вашої республіки наочно продемонстрував, наскільки страшними є солдати, які не бажають вчитися ніякому ремеслу, крім війни». Адже зухвалість цих воїнів змусила вас відмовитися від їхніх послуг і замінити їх швейцарцями, людьми, котрі народилися і виховані в повазі до законів і покликані громадами за всіма правилами справжнього набору. Тому не кажіть більше, що для кожного знайдеться місце під час миру». Відносно важкої кінноти, відповідь на ваше заперечення здається більш важчим, так як вся вона і після укладення миру зберігає свою платню. Проте якщо подивитися на справу уважніше, то відповідь знайти легко. Бо цей порядок збереження на службі кінноти сам по собі шкідливий і дурний. Справа в тому, що це все люди, для яких війна – ремесло. Якби вони були тільки підтримані досить сильними піхотними загонами, вони щодня доставляли б тисячі неприємностей урядам, при яких створюються. Але оскільки їх мало, і вони самі по собі не можуть утворити військо, то й шкоди від них часто не так вже й багато. А втім, вони приносили достатньо шкоди, як це видно з прикладів Франческо Сфорца, його батька і братчо Сперуджі, про який я вам вже розповідав. Тому я неприхильник звичую залишати кінноту на постійній службі. Це погане правило, яке може призвести до великих незручностей. Козімо, ви хотіли б зовсім без неї обійтися. А якщо ви її все ж збережете, то якою мірою? Фабріціо, шляхом набору. Але не так, як це робить король Франції, тому що... «Прийнятий там порядок так само небезпечний, як наш, і не захищає від солдатської розбещеності. Я б робив як стародавні, у яких кіннота складалася з їх же підданих. Коли укладався мир, кінноту розпускали по домівках і повертали до звичайних справ. Втім, я докладніше скажу про це пізніше». Таким чином, якщо цей рід військ може зараз навіть в мирний час жити своїм ремеслом, це відбувається лише від збоченого порядку речей. Що стосується грошей, сплачуваних мені та іншим воєначальникам, то я прямо скажу, що це шкідливий захід. Мудра республіка не платила б такої платні нікому, а під час війни ставила б на чолі війська тільки своїх громадян, які по закінченню війни поверталися б до мирних занять. Так само чинив би і мудрий король. А якби він і платив цю платню, то як винагороду за особливий подвиг або як ціну за послуги, які воєначальник може надати як в мирний, так і у воєнний час». Оскільки ви посилаєтеся на мене, то я наведу власний приклад і скажу, що війна ніколи не була для мене ремеслом, тому що моя справа – це управління моїми підданими і захист їх, а для того, щоб їх захищати, я повинен любити мир і вміти вести війну. Мій король цінує і поважає мене не стільки за те, що я розумію військову справу, скільки за вміння бути йому радником під час миру. Якщо король мудрий і хоче правити розумно, він має наближати до себе тільки таких людей, тому що надмірні равнителі миру або занадто завзяті прихильники війни неодмінно направлять його на хибний шлях. Тепер я вам з цього приводу більше нічого не можу сказати. І якщо цього мало, то вам доведеться звернутися до співрозмовника, який краще за мене зуміє вас задовольнити». Тепер ви, можливо, починаєте розуміти, як важко застосовувати до сучасних війн стародавні звичаї, як повинен готуватися до війни всякий завбачливий правитель і на які обставини він може розраховувати, щоб досягти поставлених перед собою цілей. Якщо моя бесіда вас не втомлює, то ви крок за кроком наблизитеся до більш точного розуміння цих речей, у міру того, як ми будемо детально порівнювати древні установи з порядками наших днів. Козімо Якщо нам і раніше хотілося дізнатися вашу думку про ці предмети, то після всього, що ви сказали, бажання наше тільки подвоїлося. Ми дякуємо вам за те, що вже отримали, і просимо розповісти нам інше. Фабріцію. Якщо таке ваше бажання, я почну обговорювати цей предмет з самого початку. Тож мене легше буде зрозуміти, і я краще зможу довести свою думку. Всякий, хто хоче вести війну, ставить собі одну мету – отримати можливість протистояти будь-якому ворогові в полі і перемогти його у вирішальній битві. Щоб досягти цієї мети, необхідно мати військо – для цього слід набрати людей, озброїти їх, дати їм певний устрій, навчити їх діяти як малими загонами, так і великими частинами, вивести їх в табори і вміти протиставити їх ворогові одразу на місці або під час руху. У цьому все мистецтво польової війни. Найбільш необхідної і почесної. Хто змусить ворога прийняти бій в обстановці для себе вигідній, виправить цим всі інші помилки, допущені ним при керівництві військовими діями. Той же, у кого цієї можливості немає, ніколи не завершить війну з честю, яким би він не був правним в інших деталях військової справи. Виграна битва згладжує всі інші промахи, і навпаки, поразка робить марними всі колишні успіхи. Якщо хочеш створити військо, треба перш за все знайти людей. Тому звертаюся до способу їх вибору, як виражалися древні, або набору, як сказали б ми. Волію говорити «вибір», щоб вжити слово більш почесне. Письменники, які встановили правила війни, пропонують брати до війська жителів країн з помірним кліматом, щоб поєднувати в солдатові сміливість і розум. Спекотні країни народжують людей розумних, але не сміливих, а холодні – сміливих, але не розважливих. Таке правило добре для правителя, який панував би над цілим світом, і тому міг би обрати людей з будь-якої місцевості, з якої йому заманеться. Якщо ж встановлювати правило, придатне для всіх, то варто зазначити, що як республіки, так і королівства повинні вибирати собі солдатів з жителів власної країни, яким би не був її клімат – холодний, жаркий або помірний. Приклад древніх показує, що у кожній країні хороші солдати створюються навчанням. Там, де не вистачає природних даних, вони заповнюються мистецтвом, яке в цьому випадку сильніше самої природи. Набір солдатів з чужинців не можна називати вибором, тому що вибирати означає привернути до війська кращих людей країни і мати владу закликати однаково тих, хто хоче і хто не хоче служити. Зрозуміло, що такого роду відбір можливий тільки в своїй країні, тому що не можна брати будь-кого в землях тобі непідвладних, і доводиться обмежуватися добровольцями. Козімо. Однак з цих добровольців одних ми візьмемо, інших відпустимо, і тоді це все можна назвати вибором. Фабріціо. Ви певною мірою маєте рацію, але зважайте на недоліки такого способу. І тоді виявиться, що саме вибору тут ніякого немає. По-перше, добровольці з чужинців ніколи не належать до числа кращих солдатів. Навпаки, це покидьки своєї країни. Бешкетники, ледачі, розгнуздані, безбожники, які втекли з дому, богохульники, гравці – ось що таке ці бажаючі. Немає нічого більш несумісного з духом справжнього і міцного війська, ніж подібні звичаї. Якщо кількість цих людей значно більша за потрібну, то можна ще вибирати, але так як сам матеріал поганий, то і вибір не може бути хорошим Однак часто буває, що їх приходить занадто мало, тоді доводиться брати всіх і виходить вже не відбір, а просто наймання піхотинців так безладно набираються тепер війська в Італії та в інших країнах, крім Німеччини, і відбувається це через те, що людина стає солдатом не за велінням князя, а з власної волі. Скажіть тепер самі, які військові установи древніх мислимі у війську, набраному подібними способами? Козімо, що ж робити? Фабріцію, те, що я вже сказав. Набирати війська з власних громадян і за наказом князя. Козімо, а можна було б тоді ввести хоча б деякі древні установи? Фабріціо, звичайно, за умови, що в королівстві на чолі війська буде стояти сам князь або особа, обрана законною владою, а в республіці хто-небудь з громадян обраний полководцем. Інакше добитися чогось хорошого дуже важко. Козімо, чому? Фабріціо, Відповім вам свого часу. Зараз задовольняйтеся тим, що інакше не можна. Козімо, якщо брати солдат у власній країні, то де, на вашу думку, краще їх набирати – в місті чи в окрузі? Фабріцію. Всі письменники сходяться на тому, що краще обирати солдатів з окружних селян. Це люди загартовані, виховані у праці, звиклі до сонця. Вони не шукають тіні, привчені до використання залізного знаряддя, до земляних робіт, до переміщення вантажів, а крім того, вони прості і нехитрі. Однак я особисто вважав би, що так як є два типи солдат – піші та кінні, то піхоту краще набирати з селян, а кінноту – з городян. Козімо, якого віку повинні бути солдати? Фабріціо. Для зовсім нового війська я брав би людей від 17 до 40. Якщо ж військо вже є, і треба було б його поповнити, то виключно 17-річними. Козімо, мені не зовсім зрозуміла ця різниця. Фабріціо, я поясню вам. Якби мені довелося створювати військо там, де його немає, то для навчання, про яке я буду говорити згодом, варто б обрати всіх здатних носити зброю, хто досяг призовного віку. Якби мені довелося проводити відбір у країні, де військо вже є, то для поповнення я би брав 17-річних, оскільки інші були б давно вже набрані. Козімо, значить, ви хотіли б увести щось схоже на порядок, прийнятий у нас? Фабріціо, ви маєте рацію, але я не знаю, нагадував би він ваш у озброєнні, командуванні, навчанні та бойовому шикуванні. Козімо. «Значить, ви схвалюєте наш військовий устрій?» «Фабріціо». «Навіщо ж мені його засуджувати?» «Козімо». «Тому що багато розумних людей завжди його засуджували?» «Фабріціо». «Ви суперечите собі, коли говорите, що обізнана людина засуджує цей устрій. Тоді її марно вважають знавцем». «Козімо». «Ми змушені так думати, тому що досвід цього порядку завжди був поганий». «Фабріціо». «Дивіться, щоб не стали ви самі винними, а зовсім не ваш устрій. Ви переконаєтеся в цьому ще до кінця нашої бесіди. Козімо, ви принесете нам цим величезну насолоду. Я навіть хочу заздалегідь відкрити всі звинувачення, виставлені проти нашого військового устрою, щоб ви потім могли краще його захистити. Обвинувачі міркують так». Порядок цей або непридатний і може привести до загибелі республіки, або доцільний, але наслідком його легко може бути захоплення влади воєначальником. При цьому посилаються на римлян, у яких власні війська знищили республіканську свободу. Посилаються також на венеціанців і на короля Франції. Венеціанці, щоб не потрапити під панування свого ж громадянина, користуються найманими військами. Король обеззброїв своїх підданих, аби мати можливість спокійніше наказувати. Однак вони більше побоюються непридатністю власного війська, ніж захопленням влади. І як доказ своєї правоти наводять два аргументи. Перший – недосвідченість своїх солдатів, другий – насильницька служба. Після відомого віку, стверджують вони, вчитися вже не можна, а примус ніколи ні до чого доброго не веде. Фабріціо. Всі ці доводи надходять від людей, які розглядають речі дещо здалеку. Що я вам зараз доведу? Щодо аргументу про непридатність, то я повинен сказати – найкраща армія та, яка складається зі своїх же громадян, і тільки цим шляхом можна таку армію утворити. Суперечки через це немає, і я не стану витрачати час на докази, так як за мене говорять всі приклади давньої історії. Противники цієї армії, міліції, посилаються на недосвідченість солдатів і на примусову службу. Я скажу, що дійсно недосвідченість солдатів не сприяє хоробрості, а примус викликає невдоволення». Але ж мужність і досвідченість, як ви побачите згодом, виховуються в солдата озброєнням, навчанням і воєнним строєм. Що стосується примусу, то ви маєте знати, що люди, набрані у війська велінням князя, служать не зовсім примусово і не зовсім добровільно, бо повна добровільність призвела до тих незручностей, про які я вже говорив. Не було б справжнього відбору людей, а добровольців завжди нараховувалося б занадто мало. Повна примусовість теж призвела б до поганих наслідків. Тому варто було б обрати середній шлях. Люди приходять на службу не зовсім добровільно і не безумовно з примусу, а через свою повагу до князя, гніву якого вони бояться більше, ніж кари. Виходить, поєднання примусовості і доброї волі, яке не дасть розвинутися невдоволенню, що загрожує небезпечними наслідками. Я не кажу, що таке військо непереможне, оскільки римські легіони бували розбитими безліч разів, так само, як і військо Ганнібала, Взагалі нереально створити таке військо, за непереможність якого можна було бручатися. Ваші знавці не повинні судити про непридатність міліції через одну невдачу. Бій можна однаково програти і виграти, але головне – це усунути причини поразки. Якщо почати дошукуватися цих причин, то неважко переконатися, що сила тут не в недоліках прийнятого у вас порядку, а в його недосконалості. Необхідно, як я вже говорив, не засуджувати міліцію, а виправляти її. Що треба робити, це я вам розкрию поступово. Інший аргумент супротивників – це можливість захоплення влади воєначальником. Відповідаю, що зброя в руках власних громадян або воїнів, вручена їм в силу закону, ніколи ще не приносила шкоди. Навпаки, вона завжди корисна, і цим шляхом можна краще охороняти чистоту державного ладу, ніж будь-яким іншим. Рим 400 років жив вільною державою і був озброєний. В Спарті свобода трималася 800 років. Навпаки, у багатьох інших державах, які не спираються на власну збройну силу, свобода не зберігалася навіть 40 років. Військо потрібне державі. І якщо у неї немає своєї військової сили, вона наймає чужинців. Чужоземні війська шкідливіші для загального блага, ніж свої, бо їх простіше підкупити, і чистолюбець швидше може на них спертися. Здійснити ці наміри йому тим легше, що гноблені беззбройні. Крім того, два ворога завжди страшніші для республіки, ніж один – Закликаючи чужоземну зброю, вона одночасно боїться і чужих солдатів, і власних громадян. Що такий страх ґрунтовний, про це ви можете судити, згадавши мою розповідь про Франческо Сфорца. Навпаки, коли республіка має власне військо, для неї страшне тільки одне – владолюбство свого ж громадянина. Нарешті, з усіх можливих доводів, я буду посилатися тільки на один. Думка, що жителі країни виявляться нездатними захищати її зброєю, ще ніколи не приходила в голову жодному законодавцю республіки або царства. Венеціанці заснували б нову всесвітню монархію, якби вони проявляли в своєму військовому устрої також державну мудрість, якою перейняті інші їхні установи. Судити їх треба особливо суворо, бо перші їхні законодавці створили їм військову силу. На суші у них не було володінь, тому вся їхня військова міць зосередилася на морі, і морську війну вони вели блискуче, розширивши силою зброї межі батьківщини. Коли ж настав час вести сухопутну війну для захисту вітченци, вони, замість того, щоб послати туди намісником кого-небудь зі своїх громадян, взяли до себе на службу Маркіза Мантуанського. Це було фатальне рішення, яке підірвало могутність венеціанців і перешкодило їм прославити своє ім'я до небес і безмежно поширити свою владу на землі. Якщо вони так вчинили через невпевненість у собі, адже, будучи знавцями морської війни, вони не наважувалися самі воювати на суші, то невпевненість ця була помилковою. Моряку, який звик битися з вітрами, бурями і людьми, легше стати полководцем, якому доводиться битися тільки з людьми, ніж полководцю перетворитися на моряка. Мої римляни теж вміли воювати тільки на суші, а не на морі. І тим не менше, коли почалася війна з Карфагеном, вони не запросили на службу досвідчених моряків, греків чи іспанців, а поклали цю справу на своїх громадян, які знають сухопутну війну, і зрештою перемогли». Якщо венеціанці діяли зі страху, аби хто-небудь з громадян Венеції не став тираном, це був страх легковажний. Адже, крім доводів, які я вже наводив з цього приводу, треба сказати, що якщо ніхто з начальників їхнього флоту ніколи не ставав тираном цього приморського міста, то виконати подібний задум, спираючись на сухопутні війська, було б ще незмірно важче. Все це повинно вам показати, що тирана створює не своє військо, підпорядковане своєму ж громадянину, а погані закони і погане управління – саме це накликає на місто тиранію. За хорошого управління немає чого боятися свого війська. Таким чином Венеція вчинила необачно, і це рішення коштувало їй втрати великої частки її слави і щастя. Що стосується помилки короля Франції, яка не привчає свій народ до війни, то ваші знавці марно посилаються на нього як наприклад. Кожна неупереджена людина визнає, що це найбільший недолік французької монархії і що це упущення – головна причина її слабкості. Однак я дуже розпорошився і, можливо, відійшов від свого предмета. Я хотів відповісти вам і довести, що не можна спиратися ні на яку зброю, крім своєї. Власна ж військова сила створюється лише шляхом відбору, тільки так можна створити військо і затвердити військову дисципліну. Якби ви вивчали постанови перших римських царів і особливо Сервія Тулія, ви б побачили, що поділ на класи являє собою не що інше, як загальне озброєння народу, що давало можливість негайно зібрати військо для захисту міста. Повернемося, однак, до питання про вибір солдатів. Я знову скажу, що якби мені довелося поповнювати вже існуюче військо, я би брав 17-річних юнаків. Якби я створював нове військо, я закликав би людей будь-якого віку – від 17 до 40, щоб можна було одразу поставити їх до справи. Козімо Чи звертали б ви при цьому виборі увагу на їх ремесло? Фабріціо Військові письменники проводять цю відмінність, оскільки вони не радять брати в солдати птахоловів, рибалок, кухарів, а також людей, промисли яких безчесні або полягають лише в тому, щоб звеселяти інших. Навпаки, вони наполягають на заклик насамперед хліборобів, а потім слюсарів, ковалів, теслярів, м'ясників, мисливців і тому подібних. Я би звертав мало уваги на ці відмінності, оскільки треба було б складати думку про доброякісність людини за її ремеслом. Але я б дуже зважав на це, оскільки воно показує, яким чином можна з більшою користю застосовувати різні здібності людини.